e se i ka mështetit. Pra për sësën që është për tajtësitit. Si pasë përra pas, pas, një në të tja? Demokratia dë të të të të të të të të të dhe gjitha për sështë që përmbanë demokratia ja venë në shpinë, ja venë në qafë muslimane që ka dhe në mështetit një person që të marë për shtetit për mes një votër. Tani unë përkëthejmë për sështë e këtë demokratia. Ti nuk e asë në citat aty që tot, nëse, <të> Kryeministre apo presidenti që dhe nga vjendjet nuk përfajson gjithë popullin, po përfajson vetëm atas kire që kanë votuar, për kundrën dhe. Si pas demokrasi, dhe më nënë qohë se ne do t'njësejnë me fjarët e tyre, për shtetarët që dalën nga votimet përfajson të gjithë, gjithë popullin që ka në shtetësin e këti vendit. Dhe jo vetëm atas kire që kanë votuar, atas që kanë votuar, atas që nuk kanë votuar, edhe atas kire që kanë votuar kundra. Edhe kjo është fakt, është fakt një mjërnjohër. Por faktikisht, si pas argumenteve të shëriatit, muslimane nuk mund të bëhet përgjejgjës për atës sirët i veprojnë ata në që se bënë një veprim të lishëm. Pra nëse muslimane i bënë një veprim të lishëm, nuk është përgjejgjës për mënyrën se si ushtrojnë ata kushtetit. Êshtë përgjejtësia tyre ta ushtrojnë kushtetit në kërpusi me e medij Dhe nëse ose nuk e ushtrojmë pushtetin në përputhje me ligjet e Zotit, ata janë për Marën e e për këtë qështjës, atë janë përgjegjës para Zotit. Marrin dënimin tek Allahu subhanahu wa taala. Është për sa i përket çështjes absolutë. Ibrahimu përmendi domethën disa gjëra që ata jetojnë poshtruar, jetojnë të nënshtuar, kjo nuk diskutohet, nuk është kjo pika e diskutimit. Pika e diskutimit me të të krishter, është nëse jesh parte chic proletari i thjeshtë të krishterë, është pagut. Dhe u zgjesh me ligjet të cilat vijnë ndesh me ligjet e vjeshtës ta. Kjo është e pati së fëpushme. E dhita, Pegameja a.s. i ka garantuar nëbrojtje. Pegameja a.s. i ka ngarkuar nëbrojtje. Dhe në qofë se muslimani, do t'ishtë e përgjegjës për përkrahjen e një votu e si, do më dhëme se muslimani është përgjegjës, për votën që jetë një pështetari, i që do t'ushtroj përgjegjës, a se e dhëtishtë të Pegameja a.s. përgjegjës p mbrojtën që jetë një kërëtarit të fisit kërështetës, të fsa e së të agust, aji u dhejtë me ligjët cita të bjën tësh në ligjët e fejtë islamën, dhe të këpër asur diçka, nëse përgami nuk do të mbrojtë, aji nuk do të përgjegjit të uftronën dhe këtë pushtetë. Absolutisht. Dhe më sanë, veprin përgami në të a.s. është kak që aji të uftrojnë këtë pushtetë për mënyën se të që ushtorën a i postetin edhe onë mund të i bëjt një pytja në Të Rahimit tani është koha i më Atë Rahim unë do të vëjt pëjtjim si më të më të një të më të rëfosë, jo? Dhe kam i aletratë të vësërham e para a është takutu dhejtë i krishtere, po jo? është takutu, po jo? në më nishtë po Dhe kam i aletratë të vësërham e ka marrë në mbrojtje Këtë kryet artisti apo jo? Ne ka marrë mbrojtje vërtet. Nëse pejonistët nuk do ofronte bëjtë, të ofronte mbrojtje, e ushtronte do të pushtetemi apo jo? Po djijo. Nuk e di. Hah? Nuk e di. Absolutisht nuk e nuk e ushtronte dot. Pse? Sepse pegamia kishte dorë. Dhe nëse pegamia lehsa do të më jepte mbrojtje, ai nuk do kishte, do kishte mundësi. Ai ose do vritet, një minutë, ose do vritet. Ose do vritet? Po. Ose dëban Simon, sik ka tremunsi i pa u, po. Nga më profesorin Bojë do i ushtron, ushtron me me kishterën. Sakt. Kjo është sakt. Pejamis nuk ka shkaktar. Po, haj përgjigj pëjamisut, absolutisht je. Sepse ka leju Allahu Kur'an tash. Ka leju Allahu Kur'an. Zoti ka leju kufrit. Ju më thonë se nuk ka leju kufrit, por ju. Atëherë ka leju. Po mirë, nuk ka diçka. Nëse për kraha musliman në çdo rast sa të ishte kufur, s'është ashtu, sepse dakor një minutë. S'fasni që është kufur doras. Po kur është kufur? Po për ne problemin jotë çdo ndonjë qetiu vëllai musliman nuk nuk, nuk, nuspevo, A, të re, nuk për për ne nuk sperojmë nuk përqerrohemi. Prandaj do thoshë që këto janë tasha vësë shkufër. Që tash këtu vëllai. Po ju ta thoshë ju di, djegu problemin. Një minutë. Le të sqarojmë me çështën. Mos të marrë tash shësht... shkufra për kraha që bë musliman, tash shkufra apo jo. Për kraha që bë muslimani ka diçka rasti që është gjynaf. U thonë ndërsa përse përket ajo është apo është shkufër këu. Është shkufër. O valla, vaje vaje sepse nuk i merr tek atë më akoma, po si ngatroj gjërat. Kjo, kjo është pika kryesore. Po s's' kjo, shikoj problemin, nuk tim doli nga tema murmur apo, sepse ne po flasim, o valla. Shikoj, një shkollë ajme, ma bëh alo. Po shkollë, jo ti shkollë, por s'mund të më fshish më me tokë. Do re, absolutërisht të pyesësh kohë ajme, 100%. Perkraja është kufër apo jo? Për ta hequr, gjithu papa jo, për krahë kujt? Perkraja që muslimanët bën një personi për të marrë pushtetin. Në veten tonë. Çfarë kukra po jo? Po vëlla, çfarë ke për të për për thënë, thënë në për krahje? Ëh? Çfarë ke për të thënë për krahje? Mos e kuptoj. Përa për krahje? E kupton shumë mirë. Çdo më thon, më thuaj ti. Ëh? Çdo më thon. Po kupton çdo për krahje? Më thuaj ti çdo më thon. Për krahje, për shembull. Ëh? Ëh. Lufton krah si që të marr pushtetin. Ëh? Lufton me armë. Po. Po, krah si je që të marr pushtetin. Po. I tregon një strategji që të marr pushtetin. Po. Ëh? I jep parë, i jep parë që ai të ketë mundësi të marr pushtetin. I gjitha, po, i jep votën që ai të marrë pushtetin. Gjithëta joni so apo jo? Votë pyesni? Jo si joni so. Si joni so? Seni sonë më. Pastaj. Pastaj më bëjë vallë, më thon. A nuk ushtron pushtetin ai për shkak të tyve? Jam dakord, ta përgjigjem unë. Do përgjigjem. Do të përgjigjem unë. Më jep, po. Ku e ke argumentin nga lefetare që ai i cili ai personi i cili lufton për ndihur tagutin nuk është nuk është nuk është shefir? Ku ke argumentin? O Ibrahim. Ona ka fenë lon Kur'an. Po ta themun tash i ka fenë Kur'an. Tash koha ime. Po, po, po. Un pyetat çypër për krahën. A kupton? Po kjo çështë nuk kanë ndryshimin krahën... për krahën, mos e ngatëron për krahën. Ne këtu kemi dhënë çështën tjetër. Jo me të saj njëta gjë, po të njëjtë gjë. Po njëta gjë. Po, ne po flasim për përfaqësinë. Ne bëmë ndryshimin ndërmjet për krahën me arm, për krahën me votë, për krahën, nuk, për krahën, për krahën. O, një, ka, ka, me parë. Bëmë ndryshimin. Atë ndryshimi është thonë domosdoshmë, që të çështë votës nuk kemi të bëjmë fare me përkrahën, por kemi të bëjmë me çështën e përfaqësisë. Në dashi profesor mund të më ndihmoni A dhejë, për Korçëria domethënë koha ime edhe 1 minutë domoshemë me botim nuk është për krahet po kur të kem kohë tjetër do të flas Tesuat që përfaqësimi nuk është Atërzues që e përthonu po hes atë. Po gjithë zotini, nda mund të lëmë. Po edhe kështu bën. Ma bëjë orë gjep të shitun du. Ja, nuk ka lejohet që këto mund të pensiono për gjithë. Lejo mund të të pensiono. Do të ndërpresë shkolime. Në shkollë jote është. Po kur ti pyet për gjithë. Ose më s'i pyet. Unë do përgjigjen. Po ta marr përgjigjen tash do të haj kohën. Për 1 minutë orë që. Përgjigjen do të më përgjigjen do pë ta ja Po, oh. për atë që kërkoj unë. Po, por do të jap detaj. Jo, një minutë që kërkoj. Dhe taj. Dhe taj. Unë thashë, përmen atë disa forma për krahje. Ja. Abdurrahim më thotë që vota nuk quhet për krahje. Ja. Është çuditshme. O, është për krahje. Ë, ja. unë nuk ashi nuk quhet për krahje. Telefon çë gjykimi i ka. Vallahi, çë gjykimi ka? Për krahje në kanë mua la, elola, elola, sik të gëbësh qollën për muelat. Jo, jo, për krahje ndihmë, ndihmë ndih. Ndih. Ai është me mazë ndihma, Allah. Është me mazë ndihmi. Votim, votimi është ndih. Po, normalisht. Dhënia e parë është ndih, apo jo? Dhënia e parë është ndih. Po ndih. E. Dhe vota është ndih. Po normalisht. Të gjitha këto janë shkaqe me të cilat ai merr pushtetin. Dhe kjo është fakt. Dhe e pohova para më parë që Mbrojtje që jetë për pegamerit qatë të vështë tëra, është kak që ajë mm. si po, të ushtrojnë për shtetit. Tani, si pas sa i bishë që dhe pegamerit këtëronë kubërë, zotin e ruet. Po, qështë bishë? E të qështë saktë, nukë qështë saktë. Kjo është me profeturimit tërë. Kjo është me profeturimit tërë. Barë, të dhe dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe mërë dhe mërë d Porsa për këtë bie që profeti ose ngarën kuprë që nuk jam të kurthfarë apo që nuk është <tës> e vërtetë, <së> kupton? Normal është që është e vërtetë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka zbatuar vetëm ligjin që ka dhënë Allahu dhe u nda fashtë lëgjë që profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë këtë gjë e ka bërë vetëm me krishterët dhe me xhifutët. Kupton? Ku to mund të hyjë edhe me xhusët sepse domodin ka një transmetim që edhe me xhusët janë eluk kitabit ashtu. Sipas një transmetimi ndërsa të tjerët më thuajë një rasë se profeti sallallaui ka pohuar të tjerë që të gjykojmë me çfarë duan ata përveç këtyre që quhen elkitab më thuajë i ka pohuar i ka pranuar apo jo sepse ne këtu nuk kemi të bëjmë elkitab fare këtu ke të bësh ti tashi domthonë dhe me me njerëzit që gjykojmë me elkit nuk janë elkitab më jepot pyet son ty profeti sallallaui ka pohuar për përveç e elkitab njerëzit që gjykojmë me lëjet ta gutit po jo ka pohuar si po jo më të saktë të dietarve ka lejuar Lejon çapti din me të bonë dhe me të tjerë, jo vetëm me kriteret, me çifrat. O vlla, nuk po flasim për, për që un po flas për argumente fetare, nuk po pyet. O vlla, po pyet. Un po pyet për argumente fetare tim thonë zëvon dimë të tjerë. Arg argumente fetare. Kush e shkruan argumente fetare? Është hadithi, thjillin. Është hadithi e sahabëve të muslimimit. Ku pejgamberi sholat selam e zot, boto, është hadithi i uhba, santifikohet. Pejgamberi sholat selam, e zot, Shkop Lufto edhe sot. Ftoj në Islam. Këk. Ëh? Kë. Ka është e përgjithshme, pa për taktim. Hadithi është i përgjithshëm, pa për taktim. Sot ftoj në Islam. Ku dërgoi profeti sallallahu alajhi wasallam? Është hadithi është i përgjithshëm. Ku dërgoi profeti sallallahu alajhi wasallam? Ne them hadithi është i përgjithshëm, nuk ka taktim. Dhe për dëshë, nëse keni sajon e muslimi i tuta ndihmën, hadithi është i përgjithshëm, bazuar në këtë hadith, dietarët kanë thënë mendimi më i saktë është që lejohet që të bëhet marveshja aftu dhimme me kryshterët, me qifutët, me gjusit, edhe me i dujtarët. Do më thënë, edhe i dujtarët, si patë këti hadidikat, do më thënë. Do më thënë, ujepet i dujtarëve mundësia që t'jetojnë në njën e shtëndës islamë. Shumë më thënë. Edhe kryshterëve, edhe, edhe kysh, me gjusitës. Kjo është më një më isak. Kjo është më një më isak, badur në për të hadidikat Ha? Nuk është Kush, të stajë. Kushtë, më të të tërgoj aditën, së përshopë aditën. Hadithi është kështu. Si do të aditë? Sot shko dhe udrëmë më mirë islam. Stoj në islam. Pejnë e gjabu, pejnë lëm u gjibu, sot sot sot sot sot sot në islam. Nëse, pranë, nëse nuk pranën në islamin, atëherë shtoji që të japin gjizdjen. Nëse nuk pranën në që të japin gjizdjen të tëtë, atëherë luftoj. Sot me gamëja dhe hadithi është i përgjithë shumë që përfshim të gjitha ratët me gjitha tonë që ofta dhe si pas mendimi tonë që gjithja vlenë vetëm për dëmëna akti i zimmet marveshja zimmet vlenë vetëm për qikudë dhe kështere tje pahove, pahove pak më parë që kreiret e tyre jenë tavëgjit se nuk u zheqin me, li, me ligjeve të jesi islame dhe gjithasur pahove që akzi marveshja zëto që ti marrës në mbrojtje dhe Natyro i jepit mundësia që të ushtrojmë pushtetin. Po. Të ushtrojmë pushtetin që bien desh me ligjet e Peisut. Dajë ka një çëshen 1 minutë, 1 minutë. 1 minutë. Ne ka leju Kur'an ore. Ne ka leju Kur'anin kë. Këthe ka leju Kur'an, nuk ka lejuar kufrin, u atra. Po vëlla, unë më duket se ka leju kufrin. Ka leju kufrin. Po ishte mbrojtja kufur, po ishte për krahë kufur. Do të ishte as mbrojtja kufur dhe më bëll, a kanë i për krahë kufur për punë ty tash? Ka. Ka. Po kur është për krahë kufur? Për krahë është as fjera, po super. Po kur, do më dhëmë, plasën për përkrahen e qafirat e kundër një grupi tjetër kafirash, për plasën për të ratë. Êshtë kufrë, kur pëlqenë ligjet e tyre, kur besonë ligjet e tyre, ndërsa në qofë se i përkrahen, për shmangen e disa qafirat e tjetër që janë akonë matë rezikshën, dhe eduke besua në ligjet e tyre, mm -hmm. kjo nuk është kufrë. Kor, të bëz, më fëto, po e kuptoj. Po, kjo nuk po e kupton. Madje është, po e kupton. Tash të jep një shembull, një shembull që thash shumë sipër. Një person i thot i thot djalit vetë shkelë Kur'anin emërtim. A bën të dy kuper apo vetëm djalin? Të dy. Të dy. Pse bën kuper të dy? Sepse e ka urdhëruar. Ka urdhëruar koftu, domethënë ti kur kur, kur, kur ti domethënë që ti do të dorvesh, kur ti i thua ti, fol në emërtim çfarë dhërë dësh, fol të kuper këtë gjë, çfarë është? Si thot ti kështu? Pa ai ajo këtë gjë nuk e kupton për teje. Orë të iqe menonë e është të jetër, të në tjapë një rastëmësitë, në që është unë hapë një padigë i sërë e në gjukatësë, në që është në gjukatësitë, shiko, unë me motërën time të rashgojnë babën tonë. Mu më takojnë, mu më, më takojnë, eve një kohërshërimi? Kohër jote i kam baru, vazhdo, me qëmë se më bëjnë pyshje, në kuftonë. Kohër jote i kam baru, dëshinë, që të bë Problemi që na këtu mbulon më shumë, sepse Muhamedi nuk u bë, nuk bërat, nuk hap, nuk bërat pyetën, do të unë të përgjigjem. Muhamedi u ndeshë që të hapëshën por tjetër. Unë të bëre një pyetje në 30 sekondë. Po, e di. A vjen 3 minuta? Ato ajni ka dëshirë. Unë nuk ia kam bën. Ku bëre pyetjen? Por e pyetja nuk është për gjigja. Pyetja jote për gjigja autor gjatë ajtë, sa që ne se ky biza. Po nuk e kam dukat Thash, të edukatë më, po. Nëse ju dëshironi, po. Ne do të bëjmë këtë stazh. Nuk kemo problem, nuk ka problem atalla, nuk ka problem. Djeton ti atë drejtë të klas. Vetëm të marrë këtë pikë, nuk ka negjë shoh. Vetëm këtë pikë. Po e kuptova të për çështën tonë. Hajmë një padij gjyqësoje në gjykatë. Po. Suë e gjykatës më takon që të marrë edhe një herë, edhe një herë më shumë se motra ime do më të hapë pa. i për të shësura këtua do më të takon të të madrështë të shemën edhe një më shumë sa motra nga të rashgjimi e babës motra nuk pranon është që atyre, papi e ndonës me qënë se babën e këtë mëslimon ka të dhekë takon e gjithë pasurija faktikisht pa. si pas të gjithë të shëriatit por e do të thotë jo, unë do të marë gjyësme ligjët e kufrit ligjët e vendit ton i hapën të mësit shkon hap një patish, Ju kanë të qurun, erë fëndëimi fantastik është bon kufër. Pse të bon kufër? Sepse ka vendosëm domthon, sepse vendos në kundërshtim me ligjet e kësaj djali. Çfarë? Çfarë të thon sakt? Duhet besuar në tokë. Sakt. Tanë shkarta që ai të bën kufrin një tit. Bon po është sakt. Pse jeti? Sepse nëse ti nuk do të keqëdhon këtë mundsi, e kuptova, mund të bërgjitem se të e, mundësi, tini, e, e kuptova. E kuptova ti. Nëse nuk do të keqëdhon këtë mundsi, ti ai nuk do të keqëdhon të kufro. E kuptova. Ti kërkon. Tanë ai bon kufër muslimanët. Jo nuk bon. Pse nuk bon? Nuk bon kufër se ai punon drejtën e vet. Ha, drejt... Ta mboroj të sekonjë po. Ta mboroj. Ai po ul fund të drejtën e vet. Dhe njeriu kërkon, kërkon një gjë të drejtë, Allahu i mëdhuria ja ka bërë të juaj atë çka ta thotë ose ta kërkojë të drejtë dhe nuk ka përgjegjësi për çfarë bën tjetri me ta. Dhe për këtë kemi shem kemi shemot nga Kurani. Allahu ka thënë Kurani, wa quli al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyum wa man sha'a falyakfur. Ka thënë Allahu i mëdhur thuja e vërtetë tash zotit për zotit thon, pastaj kush dëshiron të ndë, dë besoj, kush dëshiron të mohojë. Ka thënë dihet në kuptimin e ajetit që ti thuja atë që është e vërtetë. Pase, po se pucisë këfeelë vërtet, çon që disa njerëz bën kufur, domethënë bën çadgon se ti nuk më nuk më përgjithsi për këtë lojë. Qëshë kjo lojë nuk hyn fare në lojë, sepse kjo është taktikuar që ka thënë lojë më duror. Edhe këti personi lejohet marr hakun vetë dhe nuk më përgjithsi ai, sepse në këtë lojë momenti ai po merr gjysmën e hakut i. Kjo është tradhëti. Gjysmën tjetër po ai po nuk buja jep ai domethënë. Përgjithsinë e bën ai. Ky do t'u hapun të gjithë, ai do të mos ta jap. Brekum, atë përgjithsinë. Më përgjithsi. Më përgjithsi pse nuk më hapun tim? Domthon un më gjynaf. Pse ju nuk më hakun tim? Fshije kjo ska lidh fare me temën, me temën tonë. Fshije kjo është diçka tjetër. Tash çështë që deshet të diskutojmë ta bërë dhe pyetin çfarë nuk më përgjigjet. Pofton? Ç'është diçka që deshet të diskutojë sepse unë nuk më pëlqen që diskutimi i gjithë i gjithë të kthehet në analogji ra. Feja e Islamit nuk është ndërtuar në analogji, O Allahu Musliman, është ndërtuar në argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Ti nuk mund të kapësh mua tash me gjerë me që kjo çu do të jetë kjo kështu. Përsou mund të dal 100 herë në ditë të rreform, bëjmë rrotullim bash në demgjes. Ne do të diskutojmë argumentet kur janë në senatet, që që të vërtetojmë se ç'është kjo, ç'është ajo. Kupton? Nëse mund të vijë një person të thotë kundër të në kësaj, kupton? Ti jep një përgjigje që ti jep përgjigje për të gjithë, jo vetëm për mua. Kupton? Nuk është problem, hodh më poshtë as të modhë, s'është problemi kjo. Ç'është dhënë përgjigje se dikush tjetër mund të japë përgjigje tjetër, por thjesht po të çështë, do të jo nuk është e tillë. Po, s'e pranon të gjithë ti. Kupton? Ose e pranon, ose nuk e pranon. Kështu analogjirat janë çështje të rrotullon të gjithë. Ti le argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit janë të qarta. Thon, kta gjëra gjëra janë më të qarta. Në çështë që deshën u mund të bëre pyetjen, mund ta bëre pyetjen. Plus çka më, ka 20 minuta. Mund të bërë një pyetje. 25 minuta të tëra. A do të mos i marr tashi? A alam këto përgjigjes? Alam këto përgjigjes. Alam të përgjigje. Tash i pyetë që të bëjë çfarë nuk më përgjigjet, dëshiron të më përgjigjesh tash. Unë duhet të di për mendimin se pse votimet janë haram. Po fton? Pse votimet janë haram do të di, edhe kur po jashtohet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 Djtë është e barabarta, jep një bara bar, njëjë gjykim, nuk mund të jap gjykim të dish. Për shembull, ja është një sharje për Fen. Është edhe një sharje tjetër. Tani supontuar që kjo sharje është kufr, kjo sharje tjetër nuk është kufr. Kjo është absurde. Apo jo? Është i qartëu. Tani. Tani. Kur jep votër në vendin ku një person që të marr pushtetin, ti thua i jap përgjigjet për gjithë ato që melojnë që thotai? Uh. Dorsta kur hap një padi gjyqësore në gjykat, edhe pse ti je shkaktar që ai ja ma të mabeti, edhe pse gjykata thotë që ti më ka dhënë të drejtën që unë gjykoj se po të më të jartë në gjykatë s'ka gjykuar, ti thua nuk kem për çë gjithsesa kërkoni të drejtën. Shumë. Eh, për natyrën në rastin kur ndihmon një shafir që të m'apësin, unë drejt një shafiri ti edhe që është akoma era dikshëm, në atë rast ti faktikisht Duket që në fushe domosdoshmërie, duket që në rrethana të tilla, ti mbron disa interesa të tua. Vetëm një minutë. Po ktu, ktu dil për këtë dhe i. Ashalli. Nëna, pra unë unë nuk besoj atë që bëjnë ata. Sigurisht që do të shajë hap një padi gjyqësore ndaj gjykatës, nuk bëson ato që bësojnë ata. To. Absolutisht. Së pot bëson ndoshta çdo person gjykatës bon kufër. Shumëën sa. E. Edhe në këtë rast un kurd shoq pati ju sonj katha pati pati ju sonj në mënyrë që unë të mbroj disa drejta të mia, të mbroj disa interesa të mia, të shmang disa dëm nga vetja ime. E njëjta gjë edhe në momentin kur jet njëm një personi që të marr pushtetin, ai ka mundësi ta ushtroj në mënyrë të palishme, ka mundësi ta ushtroj në mënyrë të palishme. Është përgjegjësia e Zotit Subhanallahu Teala. Përderisa unë jam në rrethana tëmës dëshmërie, nuk kam alternativë tjetër. Ose do në birë njëri që është më pak i damshëm, ose kjetëri që është akoma mi damshëm dhe mi rezikshëm, në të rrasë për paktimin e damheve, për shemë, njëri vjenë edhe ti mushto njëritë të të tare, kjetëri zgjeron njëritë të tare, ose njëri të merë gjusëm në pasurisë, kjetëri të merë qëriku në pasurisë. Jënë gjëre që mund të ndodhë, ndodhë të në eventijetë në Shqipëritë do të bëjmë tim parimet, do kuptesin praktikisht, praktikisht në kushtet e vërteta. Dallë, eh, kur një monar e ndihmojë që të shmang maksimumin e dëmave dhe të realizojë ë maksimumin e dobive të mundshme, sepse njerëzit kanë e kanë të domosdoshmë që të jenë në një, një pushtet. Dhe në mëngjes të shtetit islam, do të, të kërkojnë të drejtat e tyre, majsa të tjera të mundshme, duke më për shtetër atër që është më pak i dëmë shumë për shmangur atër që është akome më i redikë shumë. Sure. Dhe për mu kërë rast është identitë që rast i hake së një pati gjyësore në gjyëtarë. Në qohë se muslimani do të bëhatë përgjegjit për rastin e votimit, duhet bëhatë deturit një së fësarë që një të gjatë edhe për rastin e hake së pati gjyësore në gjyëtarë. Në nërmë në që e, për rast A këtë pse nuk lejohet thonë fare, po sepse lejohet. Ah, pse nuk lejohet? Po pra ti them vëllai, fare që nuk lejohet, parimisht. Po pra farem mosim parimisht, do t'rëgoj. Pse nuk lejohet fare? Kujt argumentet, pse nuk lejohet parimisht? Parimisht. Domthonë ti parimisht bi dakord me mua që nuk lejohet. Parimisht nuk lejohet që muslimani. Von ne ne parimisht bi dakord që nuk lejohet. Po, parimisht bi dakord. Parimisht nuk lejohet që muslimani e ja pasuri në kapitull paremisht nuk të johë që muslimanit hapë pati gjysora në një këtë kufre. Kjo më dozë vetë mëgjët të shtetit islamë. Paremisht nuk të johë që muslimanit të ndihmoj një kafirë të marë për shtetit. Për shtetit dhe kafirave duhet të asgjësohen, duhet të eliminohen, por në për nëmësi për eliminimin e për shtetit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t du të panua dëm më dobët. Domethënë, njim... pse nukleoed, dhe të parloj, nis të kuptoj, pse nuk lejohet domethënë të votosh? Nuk lejohet. Ah, pse nuk lejohet? Me votu, pse nuk lejohet? Kur është dëm i pastër dhe muslimani ka ardhe në atë pjesë, dhe kjo ofrim është kështu që parimi është muslimani, domethënë në linjën e shtetit islam nuk ka domosdoshmëri që të nimoj. Por ndoshta në linjën e shtetit islam mundet që të vinë domosdoshmëria për mbrojtjen e në një grup i kafirëve kundër një grupi, grupi tjetër që është akoma në rrezikshëm. Ku mbaroi, a? E joti. Po. Tashi përsa i ba, shi, men, përse, përket kësaj çështjeje si thaf vëllai Muslimon, mos e prap prap prap dolëm se kanë alergji, domthonë. Ka luaj prap të alergji, domthonë. Thonë edhe unë fash di diçka, domthonë. Unë nuk kam kundër alergjisë, si si si selb. Nuk kam kundër këto. E pranojnë në alergji. Dash diçka konkrete. Automobil, tash mund të do të do të përgjigjem tash për gjë konkrete. Unë nuk kam kundër alergjisë të djaj. Po thasht që është dhe mund të diskutuar me argumentet në cilë e karëndakur të umet i islam, Korani, Suneti, Shmauj, umetit. Sepse analogjit thasht dhe mund të kam problematika tjera. Dhe mund të një që një analogjit të ques e sakt, ka 4 kushte. Ko të thon? Ka 4 kushte. Këpëtën, dhe këto kushte nuk të thonë, të shi të banalizm këtyre kushte që në, në lidi me këto analogjit këtë ruhen, del që nuk është sakt e në një gje e jote. Ashtu të den? Po ashtu t pse kur gjikon për dy forma që janë psharje, por janë analogjike. Po pse do të më bëjë lol? Ti tash i pothuaj, ti tash i pothuaj, domethënë tipo po krahason dhe po barazon. Rasti kur ti ndihmon një person që ai të vendos ligje, me rastin kur ti kërkon të marrësh të drejtën tënde. Edhe ti në të vërtetë kërkon të marrësh të drejtën tënde. O valla, më bëj lol. Ti kërkon, ti kërkon të drejtën tënde aty, ai nuk dha një farë të drejtën tënde, ti nuk nuk është se po shkon aty, më bëj lol. Pa, e drejta jo të në votime, kush është, e drejta jo të nuk është e ti shkove të ka i të ashtë i dhe më thënë, edhe në momenti që ti votove, në momenti që ti votove, atërë ty e i dhe më thënë të avatë të drejtë në tënde, si shëndonë në gjukatë. Në gjukatë ndonë direkt i shkova të e dhe e shu, e përë, e dyta, përse për këtë votimit të je parnonë dhe me muaj që në orijin është ndaluarë. O thënë? kurse për saoj për këtë domethënë gjykimin në fund të rasti un nuk e pranoj me ty që në origjinë është ndaluar. Ashtu, nuk është para me të ndaluar ato gjykata. Ty sekonda, po flasim në vendin ton këtu. Po flasim për këtu, nuk po flasim në vendin e Islamit. Kur ka dy gjykata, në mënyrë të cilës dy gjykata të Islamit. Dy sekonda, po bëll? Ta morim tash? Kur ne mund të vazhdimi ku jetojmë ne, të kërkosh të drejtën tënde, të drejtën tënde të lejohet të kërkosh. Domethënë, nëse nuk e gjykata e Islamit, do kërkosh të të zgjodh kush mund të hapi të drejtën tënde, edhe këtë ta ka lejuar Allahu i madhron Kur'an. Për ka leju edhe profeti, edhe dhe profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk gjykon dot një epër të llogjëje ti e ke haram në origjinën e llogjëje. Që nuk krahasohet hallallin me haramin. Ti në origjinë të votim apo bën haram. Përse e pranon dot ti kurse tek ç'është çë gjykimi ti në origjinë më bën një hallall. Kupton? Pse erdi për hallallin një haram, këtë te ka lejuu Allahu në Kur'an ta thash ta thash ai në Kur'an. Kupton? Te ka lejuu Allahu në Kur'an këtë llogjë. Edhe po të hesim me të llogjëje. Ua kulli l'hakum e rabbi kum, fa me nsha e fe l'juq, me me nsha e fe l'jekëfor. E kupto vajitin? Ashtë, ta maritës të maritës të shëshin? Po tjetë që si shtu ti, atërë ne nuk në lejohet me bërë asë trektimi që a kjerët fare. Pse? Sepse në maritë ishtë, dhe më thënë? Se suat ti nuk në lejohet. Jë jështë si pëthu ti, sepse ti thënë origjin nuk lejohet, pasaj u bëka për dhëmës dhëshmëri s'të çarell pasaj pse prej parave që fiton prej teje, që ti përgjisti, kjo është tregti. Kjo është tregti. Edhe taksa nto llojm t'on t'ollë forma, ai ti merr taksa ty me forcë çdo gjordhon, ama ai ti merr t'ollëgje për të bërë rrugët, për të, të rritur ty e mëradh. Domundon ai thotë po të ofron shërbimesh. Edhe pse kto shërbime i ka për detytë e pa lek. Ai ti merr me lek, ti i paguan domundon ato jo me dëshirën tënde. U dhon pa dëshirën tënde, por megjithatë ti domon është një formë tregtije, domon ka lidhje fare me temën. Orre, më bëhello, ti ke të shirë me pagu taksa? Këtë shirë? Allah i pagu me të, të shirët e nuk te të të të të të tëron kush. Allah, nuk te të të të tëron kush po aji... Nuk te të të të dhe në... dhe një, funden, një, djë, ola, djë të rinë me forë. Nuk te të të shkone. Allah, dy sekonde që tu. Dhe mos, mos nga tërëm te imtë qitë. Nuk krasohet të thash halal i me haramin. Kras... O, dhe, zi lutem shumë për deshët e mos... mos në bëhello, mos në nërhyni. Nuk krasohet Edhom der shëlojja sa tash vjen faret më tregosh kuqen argumentet fetare të cilët e bëjnë të ndaluar në, në, në origjinë votimin. Kufton duar argumentet fetare për ato që nuk lejohet, edhe pastaj t'tregosh kur është rasti që lejohet. Pse lejohet? Të diskutojmë thyrë gjërave, kupton? Kjo është tema përse ne po diskutojmë. Do të, të di un ku janë pikët që kemi dakord dhe ku kemi ndihmë dakord. Mos kalojmë dashjëhë gjokadë këta. Lejër në fund të gjërave, shkrastimin. Jo po po çka kështu dohet këtu. Po çka këtu po po çka po po si dohet ashtu. M'tregon ku argumentet fetare, Kurani, Suneti, xhmawini, umeeti që këto gjëra nuk lejohet sepse kështu këtu. Pastaj, domthon, përjashtohet në rast domosdoshmëri të diskutojmë, sepse unë nuk jam dakord që ne minim rast domosdoshmëri. Më parë, e dyta, edhe studitim edhe me diskutojmë sot rreth domosdoshmërinë, koqë në Konni Profetullah sallallahu alajhi wasallam u vrajë Siri, u vras Umeja. Kam thënë dy prinde të amarit, edhe Profetullah nuk ka pranuar të bëj asnjë tol tolerim, nikoj që vllai e pranoi. Që kjo në origjinën e haram. Nuk pranoi Profetullah të bëj asnjë lloj harami kur ishte në Mekë për hir të dobive që pretendojmë ne. Dhe unë kam lëzuar dy materiale gjithashtu e bëj musliman në lidi me këtë qështë, i kam parasur që argumente që të cilë e ju, të të shure, të të shore që ti të rgonë të e vetë. Këtu përstaj nuk vëzë fjallë dhe dë më, më përgjëre të sigur ta. Këtu flinë dhe për dobi të cilët, stop, stop, më ropa. Eh, Adrohimi këmgullë në faktin që nuk janë njësoj. Mesha kuptojën nga fjallë e ti, në kur këtë drejtë si bi ishit mund përshkukërë. Kur kërkonit drejt të të të mund në bërshë kufer. Nësa, kur nuk kërkonit drejt të të të të, atërë i të që ndoë bon kufer. Pse? Sëpse, <coughs> faktikisht, duke hap një padih i gjithësojnë në gjyqatë, i jep mundësin gjyqatët që të bëjnë i kufer. Mërë po sotë amduranimin, me qanëse ketë drejt, kërkonit të drejt të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t jep drejt kushtetarit që të bëjnë kufr. Domethënë jep, jo jep të drejtë, vonë jep mundësi, krijon mundësinë. Dhe meqense në këtë rast nuk kërkon gjërat që të takojnë domethënë, kështu thot Abdurrahim, she, faktikisht kërkon gjërat që të takojnë. Edhe kur kur jep, kur ndihmon një kushtetar që të mat kushtetin, kërkon gjërat që ti ka lejuar Zoti, jo gjërat që ti ka ti ka grupuar, ti ka lejuar Zoti. Kërkon, zodi, kërkon në të ndrosh interesat tua, për shembull Kër hapë përdi një gjysorë në që ka, në të të rrështë që kërkën të bërsh një pjesë pasrujës të të në. Ndërsa, kur më bërshet një person që të marrë përshetin që është nëjë faboshën për muslimane se së satë të tjere, në këtërrat, më bërshet një të rejtë pasetarë, më bërshet pasrujës të të të në, në që fështë është e t'ilë, se mund, mund të që Mbrëm, në bran nëpërmjet mbrojtjes njëri mund mbrojë disa interesa tona dhe mund shkakton disa dëm. Dhe nëse se ne nuk ta bëjmë këtë gjë do vinë një që është më rrezikshëm dhe ngushton lirinë fetare, kjo krye është dëm në fes, shënon domosdoshmërinë e fes, që është një domosdoshmëri etike, shënonë domosdoshmëri do, do, do etike ka të bëjë me pasurinë. Ëh, kështu që për mua rasti është identik në fjalë, është i njëjti. Tjetër Kemi dhe që është në pagimet të taksave. Abdurrahim e thotë që taksat nuk i pagun me dëshirë. Faktik ishtë taksat pagun me dëshirë. Sepse nuk e të dëgjëron kush me fordë që i të pagun është taksat. Dhe ato cilës marrën taksat për nesh, marrën taksat për nesh, marrën tarifat duganore, taksat, të shikuracionat e qëmëral, pretendojnë që përfajsojnë taksa paguësit në menagjimin e taksave. Dhe tonë duhet që ti menagjojnë, dhe më tonë në interes tyre, këshu më halënë përfajtisë të si i menagjojnë në takso pari që marë. Dhe taksa që u paguën në kyrë janë në shtetja më e madhe që mund të jepet. Pse? Me taksa të mahatë ushtria, mbahatë politia, bëhenë votimet, grijënë godinat, mbrohet shtetit, Me, me pare që marrën ata për njërëzë dhe bëhen gjithë shka dhe, në, dhe, dhe, dhe kjo mështetje një faktik ishë shmej madhe se sa mështetja me votës sepse edhe votat bëhen me taksat dhe në qofë se ata nuk dhe të përmën taksat pushtetit tyre bie pa pare ata nuk kam pushtet pushtetit tyre që ndronë nësajt parantë që marrën për njërëzë tani në qofë se ndihma ndajtyre për të marr kuptetin do të ishte kufr. Atëherë ndërmjetë ato përmes dhënjes së parës pa diskutimin tiet kufr. Sepse nëse ne do të bëjmë dëshmim, është njësoj se të bësh dëshmim me dy forma të talljes më fjet. Kjo është tallje me fen, por nuk është kufr. Kjo është tallje me fen, por është kufr. Kjo është tallje me fen, nuk është kufr pse? Sepse këtu nëpërmjet saj ne fitojmë të drejt. Kjo është tallje me fen, o këtu nuk tu bën kuptorf pse sepse tu nuk po fitojm, nuk po vërkojmë në drejt tokë. Domethënë një lloj arkitekturimi i tillë nuk çendron. Tani për sa i përket argumentit. Un po përmend një argument mënyrë të, më të përmbledhur. Abdrahimi kërkoi argument për çështjen e për ndalimin. Për ndalimin është shumë e qartë, domethënë. Ëh, se Abdrahimi beson se origjina është që lejohet të luajë në gjokata në Shqipëri. Un them, parimisht Abdrahim nuk është këtu. Aho në shmë�ë të në kartë, e nga për të kërrirë unconditional dhe quruëtë, le për ndonët zそして jëRoqë, që tim çaë përsh pada egðan shku papstorës, dhe dhe ahtroë komantur vë gjitho, gëtë unless shku papstorës wedgi rha chëtajmysu. N對啊ë të gjitho së tunnels mu yllë në tahtuhu fullu. Dhe生活 u sinë justëtë dhe mundurëm mqязë më doë uq shku papruë më kamë në minë tahthu. D surface, e doje anyë qëalikwi të shej me qërlesë t Përse për sa jo, për këtë, domethënë prap ti po shtrëngosh te krahasimet, domthonë. Jo, tani ka kalua ka argument. Ta mbarojon një? Po. Ta mbaroj. Prap po shtrëngosh te krahasimet, domun, fash domethënë nuk është e vlefshme, sepse nëse do të vinte, nëse ty do të vinte një person i tretë do të thotë, unë nuk e fanoj këtë gjëje, edhe un po them, sepse sa për dininit, dietarët kanë dy mendime lidhur me çështën e gjykimit tek gjokadat e kufrit. Ta dish? Domthonë ka dy mendime. Disa e lejojnë, disa nuk e lejojnë fare. Çkosh dhe për të hakun tant, këtë gjë ka përmend Sheh Polah al-Sheikh në librat të mbetë të shkretë të touvhid etj. Edhe Sheh Onemanit është ka përmendur që nuk lejohet të skuqë qofë për fakultat. Për anë mund të xhiroj timi përgjith të gjithë përgjithësime, sepse ja ta them se unë domosdosh, dakord që kjo vini do gabim, po për gjë të tjera që nuk e lejojnë. Ato do nuk e lejnë, dakord, ne hesim me rregullën e përgjithshme. Kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet. Ju tashit kush argumentet që lejon këtë gjëje. Kupton? Për ne po themi që mos në hesme krahasime. Ua tregu kush argumente vetare që e lejon të lëngjeje, kupton? Përse për këtë arsye, domethënë, thashë ke dietare si nuk e lejojnë as të fare, nuk e lejojnë fare të lëngjeje, kupton? Shehun Imani, domthonë, o la më bëvalltë si domthonë, un po të tregoj ty domthonë, po ty s'do të kush argumente vetare, kjo është, të tregojmë kush janë argumente vetare për të lëngjeje, kupton? Sepse un ta thashë un voj dallim dy dietë dhe thashë nuk keni se. Tashin ne po diskutojmë, domthonë, në të vërtetë po diskutojmë për argumente vetare, po po diskutojmë për disa gjëra, domthonë, të cilën në të vërtetë Janë diskutosh, a është diell apo nuk është diell? Kthe një gjë të qartë, po qesë çështë e vjen, do të diskutojmë për gjëra që kanë sheshit, a është ke bardhë apo është ke zezë, kjo s'ka vlerë, nuk është një diskutim, domethënë ozavar, kështu thon. Ne duhet të diskutojmë parimisht nga anë fetare, me argumente fetare. Domethënë kjo ligj është ndaluar, kur lejohet kjo ligje? Po do këto tërkova të unë domethënë. Tashi un po të tregoj disa argumentet të cilat domonë ndalojnë këtë veprimin domethënë, thon. Justine, Justine e mbështetjes. Thonë sepse në, kur ti shkon në gjykatë, kjo nuk është mbështetje, është paragjime. Kjo si quhet mbështetje. Thonë, nuk quhet mbështetje. Kjo është duhet ta keni parasysh. Është dallimi sinatë me ditën. Thuash, si po shkon për kuk, të kuptuar hakun tënd të gjykatës, ishte mbështetja. Po kërkon hakun tënd, e marrësh aty. Do një tipojë merr rëndërtet hakun. Nuk është se ti po e mbështet atë. Kurse ti do më aty, po po ndrejmë sipër tua tjetër. Siç e keni thënë të dy, subhanallahu. Të këtë bëjmë tashë diskutime të tilla. Jo është serioz serioz. Po pse ne diskutojmë çollar vallaj? Argumente fitora të cilat ndërlojnë tollë veprimes. Transmeton me Busaid al-Khudri dhe nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Do t'ju vini disa prisa, të cilat ofron njerëz të xhinë dhe vonojnë namazin. Çka thotë po prisa musliman? E vonon namazin derisa të koq. Kush i arrin ata të mos bëhet tek ata as, do të thonë Arif, ato i cili donash pris në prin një grup njerëzish, as polit, as taksambledhës dhe as arkëtar i tyre." Donë të gjithashtu ka thonë një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi dhe sallam që transmeton Abu Huraira, mirë për pritës, mirë për ata që arrisin që është në për umrat, një për ora fat, domun janë disa lloj prize, dikush në masa tjetri, mirë për ata që janë domosht sekretarësh ose menaxhësh që mbajnë përgjegjësi të njerëzve, do ndërrojnë disa njerëz ditën e gjykimit që të varën për flogësh, domun qiell, edhe të tunden në dimëtozë qiell dhe mos kishin punuar as atë punësh. Domthonjë ashtu mund ka dhe shumë argumente të tjera, të cilat i ndalojnë këto veprime, domthonë në një shtet tillë. Kjo që normalisht, kur ti më thua mua kële, jo, do të më tregosh mua argumente fetare që e lejnë këto veprime, dërgoj mua krahsimin. Nuk vjen në Allah të lëndon tonë në të gjitha formën, qenë bringt, vendon në formën e ligjë. Të tregoj argument që hedh poshtë edhe hadithin. Ky hadith bie poshtë sepse 1 2 3 4, nuk hidh procedim i krahsimit, sepse pro sepse është dietar që ka mos një rregull i cili thot. Domthonë kur vjen argumenti bie poshtë krahsimi mundë të një krahasim ti di saktë, mirëpo vjen argumentet e përjashton krahasimin të ulëras. Do krahasimi të ulëras nuk vlen. Mund të vjen çështë tjetër, por krahasimin në këtë vend në të rastin nuk vlen. Prandaj nuk mund tëhet të gjithë gjithë fërin, ku të më krahasime, uton? Ashtu, domodin, kod gjithashtu profeti Sallallahu Alejhi Vesellem në hadithën e Kabil në Uhura, i thot Kabil në Uhust të mbrojtëllallahu prej drejtimit të Sufahavit, njerëz të domodin në Medinet. I tha Kush janë ata tha, ata janë disa prisë të vinën më së meje, të cilët nuk hecin në rrugën time, dhe as nuk marrin synetin tim. Kush i bëson ata në gënjeshtrën e tyre, dhe kush i ndihmon ata në padrejtinë e tyre, pothuaj ai nuk është prej meje, dhe ai nuk jam prej tij, dhe nuk ka fort ardhur në houldin tim. Ndërsa ai që nuk i nuk i bëson ata në gënjeshtrën e tyre, dhe nuk i ndihmon ata në padrejtinë e tyre, ai është, domosdoshmë prej meje, dhe unë jam prej tij, dhe do vinë në houldin tim. Gjithashtu transmetohet nga Hudhayfur radiuallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Do të vinë në Pristan. Ora le? Le. Po. Janu dhe Lekaj. Maq. Po Ibrahim. Do të bëj të shëti atë, të vërë paçi shkolë isan sa shkon kohën time. Po, mbaroj. Tani, bela, nuk, nuk, jë, jë më bëva, nuk e. Jo, jo, ti duhet të më fols, unë kur marr zor. Jo, po absolutisht se do të më von un po fola, un po fola, un do të flas për gjin tim siç ti duan. Kupton? Ti më thon "Mos stop, më le të falëm për gjin tim." Un nuk ha. Un përgjigjem. Nuk ka asnjë forme. Përgjigjen do të jap nda kërkoj un. Jo, absolutisht, po un, po un jam kërcëm njëri mëllomson, si më vëpërsim, më nxjerr në zor më. Them që do të thësh ti them, do të thuash ti këmem. Po nuk them. Domethan dua ja për shkurt apo gjatë, fërgjigen timu mund ta kemë 10 fjalë, do 12 fjalë më e. Unë nuk kam, s'hem aq zojda atë me 2 fjalë, di ta ve 10 fjalë. A do të mos u bëll me dhe për dhe për dhe jop. Jop. jo, mund të jap po apo jo. Jo nuk ka asu tilla, ka vend ndërmjet me. Ka dhe në zhëzdhë gjësh bardhëzi, vë. Ka dhe të verdhë të kuqe të gjelhë. Ka gjëra që janë bardhë të dhe ne i shkarrim këtu. Jamë. Atani për deshë. Ty mund duket bardhëzi, po mos është bardhëzi. Atë ndjelet këtu. Nëse ti do, nëse ti do ta pyesh Dhe ky është arsyeshmë të, të përgjigjet më jo se po? Mirë. Se pa të arsyeshme ti do të falë, do po të më no, përgjigjesh. Po, pra, pra. po nuk u përgjigj me faza po jo. si si po më yj. Ashtu, atëherë atë do të më si, përgjigjesh. Do si, po, të si, më përgjigjesh. Jo, jo. Do si, të më përgjigjesh. Të përgjigjesh kur të di kohën e jotë. Allahu pokujt ti s'do më përgjigj këtu. Jo, jo. Jo, jo, më përgjigj. Subhanallahu, përgjigjohu. Jo, nuk e kisha. Nuk e kisha. Oshtaj një minutë, ishte. Allahu. Do bëhet kupon tisë. Në kohën time... 5 minuta for në, në, në, në të përgjitje, 5 minuta, do të përgjitje mës 5 minuta, në kohën time, unë të bëj përgjitje, në menur që të mirë vëshë, unë bëj përgjitje, kurë mëse më poa për jo, të të menurë dhe së të jo, poa jo, nuk ka në mështë, nuk ka ashtë të përgjitje, është kumëpër për jo, të të të të të të të të të të të të të t Jo, dhe nuk, nuk, nuk nuk nuk jo, më brellot, nuk funksiononështë. Nuk funksiononështë. Kërët, debatit, dialogu, po vonrejo, kre, të ja keshë vërë në rejo, në këshu funksiononë, pa përësit e ti nuk do të apranosh. Ta në një minutë. Unë po të bëj një përëtje. Dhenja e parave qafirave. Êshtë një në taj të nëra, po jopë? Dhenja e parave në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka disa, forma, ka disa forma, ka disa forma në Islam. Unë por e pyetje shkurtë, sa është koha ime? Po problemi është që ti dhënë para, dhënë para ve jepet në formë borxhi. Do sekondë që. Apo nuk të nuk të përgjigj sepse pyetja jote është e paqartë. Më nuk do më ta. Është e paqartë. Tani zëre. Do të bëjmë para sekondë, stop e. Do plus çdo person xhamati, do të kujtje.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 Mund të japë përgjigje pas së patërshtatshmë, kjo do të ajë përgjigjë kvalifikope. Kjo kjo kjo do të bëj. Kjo është kjo. O ti duhet të japë përgjigje më shpejt. O, e të fash, morë 5 minuta, ta unë përgjigje, përgjigjem. Morë 5 minuta, ta unë përgjigjem. 30 vesh ashtu. Kush më merr me vesh? Si përqen ti më merr me vesh? Jo, si përqen ti? O vlla, kështu zhvillohet debati. O vlla, debati zhvillohet 5 minuta, 5 minuta më unë. Jo, s'u nda s'u doon. E dhan kohën timë un kam drejt pys, ti ke drejt pys. Edhe un porgjijem, më tëm merr porgjijem atë. Më le të porgjijem pra. Më le të porgjijem. Un kërkoj po se jo. A, po ti do porgjijesh, si të përqen ty. Po vëlla nuk. Un po të them. Dynjaja, o vlla Muslim, dynjaja nuk urrëton bardhuzi. Me gjithë ato. Vazhdo s'është koha jote. Tani ti porgjijesh. Dhenja e pasurisë ndej kafira ve tas po apo jo, ti nuk u porgjijesh. Unë themë do më dhënja e parave në legatirën është njimë, nuk diskutojnë. E dyta, dhënja e parave në dhejtë pushtetarëve zullumë qarë, përfshijet në aty dhe që i përmenda, apo jo? Po, apo jo? Po të pyshë. Ola, shtë të rungë të më bëndi, dhëtë atyrojnë, shakur marë pësë minunë që ndë e shurë të shimë. Përgjizhjë, ola, po, apo jo? Por nuk, nuk, dhëtë apëhet, dhëtë Atënere, për pa që nuk do të apërhet, dhëtë përg S'ndumë të përgjigjesh, kशोa? Po normal. Të shgënier, s'mos haro. Vallai s'është gënier, s's'ndumë të përgjigjesh. Po ti jo kur përgjigjesh, kur ndum kur ndum të përgjigjesh. E ke të përgjigjesh, të pyet. Fash për VIP-të në uçi im. Si mund të që ndrejtohesh tim telefonon? Stajon do në shkolën e rinë. Ne ju propozon për një vit. Jo lejohet të dashtë jemi në debat, nuk kemi duke bën freski. Jemi në diskutim, debat, ndakor. Po bra. Ti pretendon që është kuptuar dhe unë kam drejtë të folën me diskutoj. Nuk është e leja të më të bësh të të bësh në kufrë, kufrë, Allah Një e përsh pak Në bëshdo, bëshdo Përra Tanit Kjo përfshirë në hadithës që je përmende Ti je përmende në pak më përsh që lejojët, tu japim takës të dhatsyre Atëherë të të bërsh të bësh për jashtin Kofë në marrë Ja, ja, ka, më të kam pohre, Allah A, të të ndërhyrë, Allah Nëndërhyrë, Allah Më i zh Atë gjasa shim... un... po po zor të vinim pozitë. Panë, le të vazhdoj. Për 5 minuta, këtu forbohu. Vazhdo, skaje. Po ushtrohet tani rrethojmë, po e kupton. Por ja se neve kemi kohë 5 minuta, 5 minuta që më vonë, un jam duke. Ne do të bëjmë për mënyrën se si do të zhvillojmë. Ja, duket se jemi dakord me ç'është fol. Po ja që vem në hum të fushë, pastaj s'është puna këtu në fushë, domethënë do ta lëmë, flasë se ska më u. Ja, më më vështirë. Ajsm lejo me, më sm lejo më. Po, pa do më 5 minutë. Po kur m'rokoun jo, e laj planin për gjysëm tho jo. Do më 5 minutë që s'kemë. Ather un un tregova disa argumente këtu që nuk lejohet, që ne ti boshtesim me të, të hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Mbe lejë la hadithën për gjysëm dhe i tham me lepë problem. Filllojmë me këtë. Ka filluar, tash. Me. Nga Hudheve transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Do të vijnë disa prisa, të cilët gënjejnë dhe bëjnë pa drejtë." Ushi, besonat, gjenjeshtet të tyre dhe intimonat ta në padrecit të tyre nuk është prejmeje dhe më nuk jam prej ti dhe nuk ka për të ardhur në pusin tim. Ek shumë rradi janë hëtijet shumë të për të dhe gjeje. E, unë deshë të të regoj dhe më në disa fjallë nga në më thënë një djetarë këtu. Bënë në dhe të sekundë të dhe gjej dhe më thënë në to tekstët që i kam tu. Më të herë. Këto fjallë që dhe më janë në marrë në lib të cilin e ka shkruar një dietar vetjemenit i cili quhet me samgodut euh, Muhammed bin Abdullah Arrimi domethënë Abu el Imam Abu Nasr edhe këtë libër e ka vërtetuar Sheikh Mukbili në në i cili do të mësonë dietarët një orë edhe besoj se dëhesme një le për një që ky dietar nuk është dietar i keq as nuk është dietar i humbur as tashi ky tregon këtu domethënë Qështin, ne... Ne ton, në lidën me qështën në lidën me qështën tonë si përcina në kyrë do më dhe sëpët që ke të në allat ka të qështën që ka të të në shlu atëherë që në fashë në numër 19 edhe 18 liberit vetë. E... Për derës të të personi, në, në në në në në qyëta i personit të të gjithë, në në në qyëti që të votanë. E vendosi të sëllat të rrëgjën të ra e salen në. E ka vendosi një personë dhe ka bërë të parë, të fëddhali më me në një këtara o i dhe haket bilkavonim felled i khtarahu shëriku u fitharike thot, thot i pa drejt pa drejt i ka bërë i personit i le zgjodhi këtëllit personit e personi i personit i le zgjodhi dhe nësa i thot gjukon me ligjet kanunit a i personit i le zgjodhi është ortak me të në tëllit gjukimin dhe nësa i merë pasurim pa drejt i kujt këtë person që zgjodh i zgjodhi shë ortak me të në tëllit gjukimin Nëse i do të, a i që e zgjodhë dhe shorthak me të, dhe nëse i le në mazin, dhe kjo fatishtë mba se nuk është shumë e sako të tonë, nëse le në mazin, kjo e shorthak me të, dhe nëse burgot, ndo një person pa drejtësish, kjo e shorthak me të, së të kjo e zgjodhë dhe. Allah, dhe nëse i luftonë Allah, do të dërgujë në ti, si që është zakoni, i, dhe më dhënë parë me të parë dhe të shtetëve, thotë, përveqë të ty që Kjo domethën fjalëti, fjalë paqja numër 88, 89. Dhe kjo është ajo që u kam punën dorësh, fjalë nga libri Tanuir Volumat bkash me fazën shpëdatën intihabat. Othon, kjo është domethën fjalë e këtyre dietarëve dhe këtë libër donë kan vërtetuar dy dietarë të Yemenit. I pari është Sheikh Mobili, i dyti domethën është një sheh tjetër, të cilin harrova momentalisht emrin, edhe gjinën e tij, por mu ta shikoj smeli po të kuptojë. Gjithashtu domodin një çështë të ngjashme të ka treguar dhe Sheikh Abdul Karim Ibn Salih Al Humaymid, që është në në Njësë, edhe ka që të një dietarët, një zahid më i ndërmend i dunjas, dhe ka qytur dhe gjej një ndihmë të qartë. Domthon, kjo që unë nuk kam asnjë si diçka të rënë fe, siç pretendon ky vëllej mosliman, por ka marr vetëm fjalët e dietarët e njohur dhe ka marr argumentet argumentet fetare. Dhe unë do dhë dëshirojë për këtë që ky na jep të mundësi të diskutojmë çështë me argumente fetare dhe jo me analogjira. Por të dhe të shi dhe më nuk kam gjitho përgjigje. Tu të shërojt? Hele, jëtë. Por. Në të rëshë dhe pjesë marrën votime ka djetarët që në të lejoj, ma dhe nuk dhindoj në djetarët në atë që e përnë kukur për dhe i nësot. Dhe të në drejtë të në pofton. Shekhe Bani ka lejuar, është pjetër për të katër kandidatës kryshterë, për njëre për të gjërë batjetë ka përpërtuar dhe ka thë lejohet dhe votohet e që është në pakit dam shumë, Shekhe Nost njemi një e ka lejuar, Shekha Bërrahmanet Barra, kësiri dhe më zënë të put, për të që është djetarën mëjë mathejarkides në kohën tonë, djetarët e Arbis Saudite e lehtërën shumë, ka thënë nëse është pjër të shikërish për Shqiprinë, ka thënë nëse shikoni ndë një interes në rritën të votimet, Shekha Bërrahmanet e ka lejuar, me f Ta një ndesha të sektë qështje në gjukatës, Abdurahim dhe thë që parimish Shqipëri lejohet që të shkojnë në gjukatë, në dhe në dhe në që parimish fetarish nuk lejohet, dhe përse Zote sotë në Kurani dhe Abdurahim dhe të që tis posilë argumente. Ja, ajeti Kurani, unë fillimish e fillohem i ajeti Kurani, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n që shkojnë për të gjukuar të këta vutën nërkohë që janë mërdurën që të bëjnë kufrë në të tërë. tërë. Kjo a jetë parimisht dëshmonë se nuk lejo të shkojnë të gjukuar të gjukatat e kufrit. Dhe vajtëja në të gjukata është përjaçtim, vetëm në rrasë do mësë dëshmërije në munges të gjukatave të shtetit islam. Ta në Shqipëri, edhe në Shqipëri i parimisht nuk lejo të duhet me shkuk i gjukatat, okay, o gjëll Por veç nëse ke të bosh me një qafiqir që nuk pranon gjykot të xhollar dhe do të shkoj. Pra sa ti ke në Shqipëri është për projashtim dhe ajo që thotë At-Turahimi nuk qëndron. Tani, ë për sa i përket analogjive që thotë At-Turahimi, fartikis, un tash hadithin që përmendën përfshin edhe këtë rast. Dhënja në nemës në qafiqirën përmes parave. Përfshihet në hadithe? Bën projashtim apo për jo? Un po të pyes, bën projashtim apo për jo? A bën përjashtim apo jo? Mëzo 5 minuta pastaj. Atëherë, faktikisht ky rast padyshim që bën përjashtim. Dhe në rast dhe shmrie, që, të mosmëdhmërie lejohet që tu jepet kafirave ë pasuria, domethënë një pjesë të pasurisë që ata kërkojnë për muslimanë, për shmangien e dënave dhe për për shmangien e dëm më të madh. Pranimi do më të bëjë për shmangien e dëm më të madh, gjëpërcjell një sukses më gon. Tani Unë e përmend më pak më parë dhe kjo nuk është punë analogjie. Kjo është kjo është konkrete, kjo është shumë e qartë. Mbështetja që u bën përmes dhënjes së parave është shumë më e madhe se sa mbështetja që mund të bëhat kafirave përmes votës, sepse përmes parave ata i bëjnë të gjitha. Dhe përderisa kjo është mbështetje, edhe ajo është mbështetje. Kjo është një ndaj është njëm. Atëherë të dyja duhet quhen kufër dhe mund lejohet vetëm në rast të detyrimit me forcë. Nuk të detiron kush me forcë të skuqshuaj për para të tjera që të ushtrojnë pushtetin e tagutit dhe të organizojë votimin e bën parlamenti të kësaj herë. Sekonda që nuk të detyron kush me forcë të skosh të votosh. Atëherë, nëse do të ishte nima përmes votës kufër, duhet të jetë kufër edhe mështetja përmes parave, sepse nuk ka ndryshim ndërmjet tyre. Tani un po përmend një argument në Kur'an që tregon se pjesëmarrja në votime ka raste që mund të lejohet. Allah vërtet thotë në Kur'an: El-islamu, quli betu ruhum fi yadna al-ard. Vë hun më më bëgjë dhe gëllëdhihim Se e gëllegun e fi bidhër e sinim Lillahi l'amru më më më qabjë Vë hun më më bëgjë Vë hun më i rihës rrahum më minu në bë nësërillah Totë Allah u Gjaqë Elif la amim Romankët u mundën u më poshtën Në tokën më tafër Dhe Pas kësaj bispate Ata dhëtë rikëtehen për sërri në pushtet Dhëtë i më poshtën për sjanët Kanë thënë komentuës këtë e kërani i përnu këthiri shokan, saadi e toberi se romakët zhvilluan një ndeshje një ruft me përqanë shokët e pegamerit pegamerit dhe shokët e qi sykur se trasmetonë hadjet të takë abdullab në abbas abdullab në me shruftë dhe busan një të kudri donin, dhe më tonë gjoni me dhe mendje donin që të pitonin romakët sepse ishin jitharë të libër, ishin e hlur kitab. Me gjithë të ta ishin qafira, të pshuthozot një kuram, ishin qafira. Ndërsa idhujtarët dëshonë që të pitonin zvjartëfotisët, sepse ata nuk ishin libër dhe ishin idhujtarë si puna e tjyre. Hadithi është i stafë në sunen e sërmedhijut, është mëstedi në mëmahmedit, të të të, të të të të shironin. Dhe gjithashtu, kur rumbën rëmakët në luftën e parë, ku hizuru ata bashkë. Pasti e shpëloi mirë. <coughs> Megjithëse po këmburte teknologjit, kë atëun po po ta marr përmend anë Kur'an. Jo, fillim fare se fol për religjion, megjithë po këmburte anë logjit, atëun po ta këtë nuk është anargjiu aty. Ola, basho, gjutom shumë mos forcë është edhe ime. Mirë. Megjithë po këmburte ajologjit, atër ti the që në origjinë nuk lejohet shkosh nëpër gjokata sepse ato janë gjokata ta kufrit, kufrit. Qartë? Edhe shkurën to konsiderohet kufër apo jo? Ja? çodat në origjinë. Paralisht të shkufr mund të të matësi vogël? Po. Po. Kur përjashtoj nuk është kështu. Tamam. Jo, kuptoj kur përjashtojmë të do korrëti, po në origjinë do të na shkufr. Çfarë po thotë ti? Po. Shikosh djythatëre dhe kur kërkon drejtën tënde. Edhe kur kërkon të drejtën tënde, nëse Çi ta jep sheriatin. Edher. Po nëse nëse janë kuftorë. Do të gjohim kuran. Në rregull, do të shpjegoj më. Atëherë ti si thua? Ja po ta shpjegoj tashihu.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 është në gjinafët më të mëdha që mund mund të eksistojnë. Në rregull? Po. Është. Edhe përse për këtë rast, domethënë, të qoftë e kufrit vogël apo kufur më i madh, ku mund të bëj një pyetje? Kush është dëm më i madh për personin? Që të bëj kufort vogël apo të madh, apo që të humbi një pjesë pasurësi ti? Sigo. Në raste ekzistojnë gjokata islame? Eh? Nuk ekziston, jo, këtu në Shqipëri. Kush është dëm më i madh? Oh. Është dëm më i madh që si personi të bën në kufër të vogël, çopogre po të mos, apo që thumë pasurinë e tij. Dëm më i madh është të bjerë në kufër, por e, në rast domosdoshmërie <coughs> në kufër. Po lla mos e marr pse për këtë kësaj domethën tash të, të kam radhën unë. Shehulli thaj me ibnotimi e ka treguar një ka treguar një corner që do të ushuar në gara. Kul inna maharrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa batn. Kuaj ka bërë haram zotim, immoralitetin. E freskë duks vol ish ul bagh begjil hak wan tushku billahi ma lam yanzil bisultan wan tqulu ala allahi ma la ta'lamun junafat domo pano to padritit shirkun edthuash por allah naty qe nuk e di filozofet e mire kto ka to gjera nuk ka lejuar kur as ne rast domozhmerie edhe as ne lloj as tjetër sepse dëmi më i madh për njeriu është dëmi më i madh nëse do ta aktohet qe çdo gjigjni gjuna vësh dëm dëmi më i madh është kufrit kupton dhe nuk humbi pasurisë dëmë imazh sa kufrit. Kështu që po çes të ti thua, domethënë që domethënë ky person domethënë dëmë imazh i kafur ato stiul joka që për një për të për të fituar pasurinë e ti. Kufrin e masë pa të vogël. I bënte imia ka folu këtu për për atë ti panove vetë që kufri vë vajë Allah. Tavariove shi, është e dhime. Ka thën, ka shirë, thënë, shirë, I bënte imia ka thon, ka thon përgjithësi shirku ka thon, u thon ka thon shirku dhe qoftë i vogël bëj më maf. Ai ushmirëm dhe të ti pranovi këtë. A bashh bashh 2 sekonda. Ti e pranove vetë që kufri dhe i vogël dhe, dhe i madh është më i rëndë se sa pasuria që dëshiron të fitojë ai person. Me rregull? A bashh të morim tash edhe vetë ime. Po ti pa tenurgji që po kufur. Tashi po m'thum os zbukufur. Ti tenurgjit thë që kjo kufor më rëndë se sa marrë pasurisë, tashi thum më gjithasë më i rëndë prapë të lejohet se ti tash kelesh edhe kufri për të marrë pasurinë. Poit posuris nejohet çka është kufri dhe ti pranoj që kufri është më i rëndë se pasuria. Kupton? Kjo është lejoimi jot. Pra ne domodin dhe du shikosh vëllai musliman se ku lejohet por nuk lejohet edhe gjëja, ose sepse këtë kjo është gabim. Ky ky ky lërend që e bër me me me vogën tonë e pranovë. Nëse kufri i vogël e thej është më i rëndë se pasuria. Atëherë, nuk bën kufri, atë kufri ma të masat. O vëllai musliman ti thej tashti do më ti prezantisë që është kufur dhe pastaj thua është më rond. Normalisht. Më bëj vallë 2 sekonda. A kemi a kemi rregull që ti e di shumë mirë atë që të treguar gjithashtu që ndër dy dy këngë do të jetë më të vogël. Po. E pranove veti të më të pa. e, nor, vetit, mund, që e keqë me mamën të Llorës është kufri kufri i vogël që ftoi po i mas. Po nuk është kufur po vllaj kur shkon. O zë më bëj vallë në origjinë po pse në origjinë. Po unë po faja për arsye domosdoshme. Po për origjinën. 2 sekonda vash të më bëhet. Po 2 sekonda? Nëse thua për arsye domosdoshmëri e them është tjetër, nëse fletë për parin visht, atëherë, mund jetë, nëse kupri, madhë nëse kupri vogët, e nëse fletë për ashtën e për i ashtë uar, atëherë, dhe më thonë, atëherë, edhe për ashtë, atëherë, vetë ke hëndë dhe bakë, bërë, atëherë, me qënë të Abrahimi Poli për qëshjën që që e fundit, mund të të që qëshjën e fundit dhe të i kthejmë me një argumentit që përmenta. Qëpar gjyë kemi ka t ve të kërkosh të drejtat e tua në gjykatat e kufrit. Normalisht që, <coughs> në kur ekzistojnë gjykatat islame, duhet që të shkosh dhe gjykohesh tek gjykatat islame. <coughs> Gjithashtu, kur ke mundësi që problemet të azhdish me xhodharin, shkosh dhe gjykohesh tek xhodhari dhe nuk lejohet që të shkosh tek gjykatat e kufrit. <coughs> në mungesë të Domethën nëse është domosdoshmë që të shkosh dhe të fitosh të drejtën tënde përmes gjykatave të cilat nuk gjykojnë me ligjin e Zotit Subhanuhu Teala, atëherë në një rast të cilin ku ja shtohet dhe të lejohet. Tani kur njeriu shkon, ndërkohë që nuk e ka nevojshmë të shkojë ndo të gjykohet tek ligjet e të gjykatave kufrit. Nëse shkon dhe beson në ligjet e tyre, kjo është kufrimat që nxjerr nga feja. E nëse të se, nuk beston në liqet e tyre, kjo është gjuna, që nuk e ndihë nga feja, por gjuna i dhe jodhë në rrasë dhe muzëshmërije. Dhe ma e thëmë dryshe, vajtja për të për të fituar të drejtën të dhe në gjyëkaz, është një mjetë. është një mjetë. Dhe kufrë e kërë qëparashtë. është një mjetë që qëngë i kufrë i ma. Tani, mjetët e ndaluare, nëse oftë nëse çojnë në një qëllim të saktë